Faptele Apostolilor, capitolul 2 și versetul 29 Cât despre Patriarhul David, să fie îngăduit fraților să vă spun fără sfială că a murit și a fost îngropat și mormântul lui este în mijlocul nostru până în ziua de azi. Patriarh înseamnă conducătorul familiei sau tată de familie. Duhovnicește înțelegând, orice creștin adevărat trebuie să aibă urmași duhovnicești, adică în felul acesta să fie cap de familie. David a fost și proroc și patriarh. Să revenim la verset. Între proroci și apostoli este o strânsă legătură. Cei din tâi, prorocii au scris prorociile sub inspirația Duhului Sfânt. Cei din urmă, apostolii, explică prorociile tot prin Duhul Sfânt, arătând limpede pe Domnul Iisus Hristos ca Mesia în toate înfățișările Lui, Într-una pare moarte, înviere, înălțare la cer, mijlocire ca mare preot și revenirea lui pentru înălțarea în slavă a bisericii sale. Explicația pe care au dat-o Sfinții Apostoli Scripturilor Vechiului Testament se numește Învățătura Apostolilor în care trebuie să stăruiască toți creștinii începând cu cei din primele zile și până la cei din ultimele zile adică până la venirea Domnului Isus. Versetul de mai sus și următoarele două ne înfățișează în vierea Domnului Isus Hristos ca o explicație apostolică. Prorocii prin Duhul Sfânt, anunțau învierea Domnului Isus, iar apostolii, tot prin Duhul Sfânt, explicau învierea și întăreau adevărul ei prin propria lor mărturie. Legătura dintre proroci și apostoli arată legătura dintre Vechiul Testament și Noul Testament, care se întemeiază pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Duhul Sfânt a însuflat pe proroci și pe apostoli. Dacă unele citate din proroci le găsim în gura apostolilor spuse și explicate puțin diferit, să înțelegem că această explicație este a Duhului Sfânt. De aceea Sfântul Apostol Petru, în vorbirea sa, amintind cuvintele psalmului 16 și explicându-le, spune Să-mi fie îngăduit fraților să vă spun. Iudeii bazați pe tradiția lor aveau o înțelegere falsă a cuvintelor profetice de altădată. Iar acum Petru, cu autoritatea lui de apostol al Domnului Isus și sub călăuzirea Duhului Sfânt, dă adevărata lumină asupra înțelegerii profețiilor. Trebuie să recunoaștem adevărul acesta. În multe privințe, când este vorba de Scriptura Sfântă, sunt false înțelegeri, din care apoi urmează o falsă trăire creștină. Cum ar arăta fața lumii dacă ar fi, după statisticile actuale, un miliard de creștini adevărați? Așa cum s-a zis, falsa înțelegere a adevărului de o falsă trăire, iar falsa trăire este urmată de mari păcate, de nenorociri mari și de permanentă frică. Iudeii, pe baza înțelegerii false a scripturilor, au înțeles fals și viața și moartea Domnului Isus, și din pricina acestei false înțelegeri au avut o istorie atât de zbuciumată. Sfântul Apostol Petru, în vorbirea sa, Limpezește adevărul despre viața, moartea și învierea Domnului Isus Hristos. El a trăit o viață de om adevărat, a fost omorât cu adevărat și a înviat cu adevărat. Mântuitorul nostru a biruit moartea mergând în locuința ei. Acolo, în împărăția ei de spaimă și durere, de noapte și de necaz, s-a dus el ca să o înfrângă. Astăzi el ține cheile morții și ale locuinței ei și le ține pentru că a mers acasă la ea și a înfrânt-o, luându-i puterea și stăpânirea și cheile ei de stăpânire asupra tuturor oamenilor. Da, moartea Domnului Isus Hristos a fost o moarte adevărată, o moarte reală, nu doar jumătate din măsura morții. Astăzi credincioșii pot merge acasă la Domnul pentru că a mers odată acasă la moarte în locuința ei Domnul Iisus Hristos, Sfântul lui Dumnezeu. Din pricina aceasta pentru noi credincioșii Domnului Iisus, moartea nu mai este un drum în locuința morților pentru că a fost pentru el un drum în locuința morților. Drumul morții este astăzi acasă la Domnul, o adormire în Hristos ca urmare a drumului său atunci acasă în locuința morților. Să mai citim încă o dată versetul. Cât despre patriarhul David, să fie îngăduit fraților să vă spun fără sfială că a murit și a fost îngropat și mormântul lui este în mijlocul nostru până în ziua de azi. Moartea este o realitate puternică, realitate pe care nimeni nu o poate tăgădui. Toți știm despre moartea trupească a cuiva. Iudeii știau bine de moartea lui David, iar mormântul lui se afla în mijlocul lor. Acest mormânt a fost deschis odată de preotul Hircan, care a luat din el 3000 de galbeni, apoi l-a deschis Irod și a luat obiectele de aur din el. Oare duhovnicește n-ar trebui să fie tot așa? Cei care au murit față de lume nu trebuie să fie cunoscuți de toți? Realitățile trebuie mărturisite fără sfială chiar dacă uneori nu ne vine bine să facem lucrul acesta. A fi creștin înseamnă a fi fiul adevărului. Slavă, slavă, fie azi fie domnul slavei, tatăl meu ce-l Cântec de iubire, mai din iubire, cântec pentru tine, cânt acum aprins.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 Proroc înseamnă cel care vede înainte, care știe dinainte. Un copil al lui Dumnezeu trebuie să știe bine făgăduințele lui Dumnezeu pentru ca să se poată bucura în nădejde și să poată vesti și altora ceea ce va fi. David știa făgăduința lui Dumnezeu. Dragoste, David înseamnă dragoste, este totdeauna proroc, adică vede înainte și știe făgăduințele lui Dumnezeu. Dumnezeu totdeauna ridică în lucrarea lui și în împărăția lui numai pe cei născuți din dragoste. Fii dragostei pot face cu adevărat lucrarea lui Dumnezeu, ei pot împărăți cu adevărat. Capitolul 2, versetul 31 Despre învierea lui Hristos a prorocit și a vorbit el când a zis că sufletul lui nu va fi lăsat în locuința morților și trupul lui nu va vedea putrezirea. David a prorocit despre învierea Domnului Isus Hristos. El n-a ce spune, dar Duhul Sfânt îl folosea la împlinirea planului lui Dumnezeu. Cântările lui nu erau numai simple cântări religioase pentru bucuria și întărirea lui sau altora, ce avea în vedere pe Mesia. După tălmăcirea numelui său, David, dragoste, dragostea prorocește totdeauna viața, învierea. Dacă ești cu adevărat vasul lui Dumnezeu, el te folosește în lucrarea sa tot timpul după planul său, iar această lucrare este lucrarea vieții, a învierii. Sufletul lui nu va fi lăsat în locuința morților și trupul lui nu va vedea putrezirea. Ca om născut din femeie, Domnul Iisus a putut să moară. Ca viața lui Dumnezeu nu mai putea să ajungă în această stare. Prin învierea sa, Domnul Iisus ne poate ierta păcatele și să ne aducă la învierea din moartea păcatului, adică la nașterea din nou. Numai jertfa lui de pe cruce nu ne-ar fi adus niciodată la nașterea din nou dacă n-ar fi fost învierea lui Măreață. Prin această înviere, Dumnezeu ne socotește neprihăniți. Ceea ce face Dumnezeu este veșnic, despre lucrările lui spirituale este vorba, pentru că tot ce izvorăște din el seamănă cu el. Cei înviați din moartea păcatului nu mai văd putrezirea, adică nu o să mai ajungă niciodată morți în păcat. Cărbunele se poate face diamant, dar diamantul nu se mai poate face cărbune niciodată, aceasta este o lege fizică peste care nu se poate trece. Toți cei care au înviat din moartea păcatului acum vor avea parte de o înviere mai bună la venirea Domnului Isus. Hristos, capul, a înviat în neputrezire. Trupul lui va învia la fel. Hristos înseamnă și uns. Cine este unsul lui Dumnezeu nu este lăsat în lucrurile moarte sau în locul unde stăpânește moartea, în lume, de exemplu. Unsul lui Dumnezeu se află totdeauna în împărăția vieții celei noi și se ocupă numai cu lucrurile vieții. Dacă se întâmplă să alunece într-un domeniu al morții, Dumnezeu îi zbăvește îndată. Încă un gând. Omul pe care Dumnezeu l-a înviat din moartea păcatului nu mai moare, ci trece din moarte la viață, viață veșnică. Acest adevăr se verifică prin cuvintele Sfinte 1 Ioan 3 cu 14. Noi știm că am trecut din moarte la viață pentru că iubim pe frați. Cine nu iubește pe fratele său, rămâne în moarte. Dumnezeu a înviat pe Domnul Iisus Hristos pentru că nu avea păcat, dar și pentru faptul că iubea mult pe frați și pe toți păcătoși, așa încât și-a dat viața pentru mântuirea lor. Cel înviat de Dumnezeu, născut din nou din el, iubește pe cei înviați din moartea păcatului, adică pe frații lui, și caută părtășia cu ei. Dacă nu-i poate iubi pe toți, încă nu-i înviat. Cuvântul lui Dumnezeu spune acest lucru. Cine nu iubește pe fratele său, rămâne în moarte. Alt gând în legătură cu versetul. Sufletul lui nu va fi lăsat în locuința morților și trupul nu va vedea putrezirea. Se poate întâmpla ca în alergarea noastră să avem și căderi, dar Dumnezeu care veghează asupra noastră ne ridică prin harul său. Se poate întâmpla ca în mărturisirea adevărului dumnezeesc să avem mult de suferit, chiar de la cei mai apropiați, să fim judecați aspru, să fim osândiți la moarte. Însă Dumnezeu, care știe totul, îngăduie numai pentru un timp lucrul acesta, apoi aduce biruința sa strălucită. Îți mulțumesc, Dumnezeul meu, că nici pe mine nu mă lași în stări de moarte și de întuneric, pentru că sunt născut din tine. Pe tine te-a costat mult mântuirea mea și nu lași să se piardă valorile tale. Mulțumesc pentru Domnul Isus. Pentru jertfa lui care mi-a ispășit vina și m-a adus în casa ta Fii binecuvântat în veci, amin Slavă, slavă, ție-ți cânt cu jar Ție-n vecii zvorul, cap de cai Cântec de iubire, numai din iubire Cântec pentru tine, Cânta acum aprins tu ești bucuria, Toate bucuria, Tatăl meu din ceruri, sunt și necuprin. Capitolul 2, versetul 32. Dumnezeu a înviat pe acest Isus și noi toți suntem martori ai Lui. Dumnezeu a înviat pe acest Isus. El a făcut această lucrare, iar noi, ucenicii lui, am fost martori. Noi spunem despre ce a făcut Dumnezeu. Da, așa sunt lucrările făcute de Dumnezeu, însoțite de martori. El lasă pe oameni să spună despre ele. Acesta e rostul apostolilor și al credincioșilor care au primit învățătura apostolilor și stăruiesc în ea în fiecare zi. Dumnezeu a înviat pe Domnul Isus, pentru că de bună voie s-a supus morții după voia lui Dumnezeu, încredințându-și Duhul în mâna Lui. Când îți încredințezi Duhul în mâna Lui Dumnezeu și mor după voia Lui, El te înviază la viață nouă și veșnică și îți dă locul la dreapta Lui. Cea mai bună mărturie pentru învierea Domnului Isus este învierea ta la o viață nouă cu El, să ai viața Lui în tine. Toți creștinii adevărați trebuie să fie martorii învierii lui Hristos prin viața lor nouă de natură dumnezeiască. Numai în Iisus înviat în noi ne face cu adevărat martori ai săi pe pământ. Un Iisus mort nu are nici o putere mântuitoare pentru om și nu-i poate da niciun har. A fi creștin înseamnă a avea pe Iisus cel înviat în inimă. Domnul Iisus nu este numai un tovarăș de drum, ci este însăși viața noastră de fiecare clipă de care nu ne putem despărți. Ce înseamnă spus Sfântului Apostol Pavel, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine, dacă nu este acest lucru? Dumnezeu dă viață, iar noi trebuie să mărturisim această viață tot timpul. Cine nu mărturisește viața cea nouă, primită prin credința în Iisus Hristos, nu are. Viața mărturisește prin însăși existența ei ca și lumina. A fi creștin înseamnă a mărturisi învierea Domnului Isus, prin viața cea nouă născută prin credința în această înviere. Cine crede bine în înviere este născut din nou, iar cine este născut din nou se vede. Mărturia vieții este cea mai puternică mărturie. Numai cei înviați din moartea păcatului fac parte din trupul lui Hristos și ei au parte de o înviere mai bună, la învierea lui. La înviere morții nu mai sunt ceea ce au fost în moartea păcatului, români, germani, englezi, etc. De asemenea, nu mai sunt ortodoxi, catolici, protestanți, baptiști, penticostali. Ei sunt ca Hristos, au chipul lui, felul lui și trăiesc în împărăția lui, care nu este din lumea aceasta, nu seamănă în orânduirea ei cu lumea. Acolo unde sunt deosebiri între oamenii religioși nu este înviere din moartea păcatului. Cel înviat trece prin toate zidurile și ușile încuiate. Slavă, slavă, tine voi cânta Să-ți măresc prin cântec, Doamne slavă Când te de iubire nu mai din iubire cântesc pentru tine, când acum aprins. Tu-mi ești bucuria, toată bucuria, Tatăl meu din ceruri sunt cinecoprins. Capitolul 2, versetul 33 Și acum, odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu și a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat ce vedeți și auziți. Ca și învierea Domnului Isus, tot așa și înălțarea Lui la cer sunt arătate ca lucrarea Lui Dumnezeu Tatăl. Da, Dumnezeu este Acela care a coborât la mormânt ca să dezlege legăturile morții Fiului Său, iar după 40 de zile de la înviere, tot El l-a înălțat în slavă, așezându-L la dreapta puterii Lui. După înălțare, îndată Domnul Isus, a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, pe care, după zece zile, l-a turnat peste ucenicii săi. În acest cuvânt lămuritor, Sfântul Apostol Petru vorbește despre cele trei persoane ale Dumnezeirii, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Dumnezeu Tatăl dă Duhul Sfânt Fiului Său și Fiul îl dă mai departe ucenicilor săi. Un amănunt subliniem în versetul acesta. Dacă până aici se vorbește numai despre lucrările lui Dumnezeu, acum, pentru prima dată, Dumnezeu este înfățișat ca Tată. A primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt. Tatăl este Cel ce dă. Din clipa coborârii Duhului Sfânt este vorba de un Dumnezeu, Tată, iar oamenii care au primit Duhul Sfânt sunt, din clipa aceea, făpturi noi ale lui Dumnezeu, născuți din nou, fiind făcuți părtași firii dumnezeiești prin Duhul Sfânt. Coborârea Duhului Sfânt a fost o lucrare atât de reală că nimeni din norodul adunat nu putea să o tăgăduiască. A turnat ce vedeți și auziți, spunea Sfântul Apostol Petru. Și acum, odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu, a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat ce vedeți și auziți. Gânduri duhovnicești Adevărata înviere a omului din moartea păcatului este dovedită prin înălțarea din lume și așezarea lui la dreapta lui Dumnezeu, adică locul cel mai potrivit de unde se poate lucra. Dumnezeu vrea să ne folosească în lucrarea lui, de aceea ne-a mântuit din moartea păcatului, iar starea de cer este starea potrivită pentru ca să fim împreună lucrători cu Dumnezeu. Cel înviat este înălțat la cer, în locurile cerești, în starea de cer. Cine nu este înălțat, nu-i înviat încă. Domnul Iisus Hristos, după înviere, n-a mai putut rămâne pe pământ. El avea un trup care nu mai avea nicio legătură cu pământul, era de natură cerească. Așa sunt toți cei înviați din moartea păcatului, cei născuți din nou. Ei sunt pe pământ cu trupul de carne, dar nu sunt de pe pământ cu viața lor cea nouă. Odată ce s-a înălțat, a turnat ce vedeți și auziți. Duhul Sfânt este turnat peste noi numai în măsura înălțării Domnului Isus în Ființa noastră. Unde este înălțat Domnul Isus, acolo este și Duhul Sfânt care toarnă darurile sale după cum este nevoie. În inima în care locuiește Mântuitorul Hristos, cum spune în Efesen 3 cu 17, și în care El este Sfințit ca Domn, cum spune în 1 pentru 3 cu 15. S-ar putea să nu fie și Duhul Sfânt? Iar unde este turnat Duhul Sfânt, se văd anumite lucruri neobișnuite la ceilalți oameni. În primul rând se vede puterea, care supune trupul de carne, pentru ca să poată crește roada Duhului. Apoi se văd anumite daruri ale Duhului, în vederea zidirii trupului lui Hristos. Dovada întoarcerii cuiva la Dumnezeu, prin credința în Domnul Isus Hristos, este primirea Duhului Sfânt, trimis de Tatăl, prin Domnul Isus și care se vede și se aude, adică viața cea nouă care este lucrarea Duhului, este văzută de toți. Cine are Duhul lui Dumnezeu, seamănă cu Dumnezeu, are felul lui și acest lucru se vede și se aude. Un proverb danez spune, dacă nu-i ulei în opaiți, fitilul nu folosește la nimic. Fără Duhul Sfânt, fără viața cea nouă născută prin Duhul Sfânt, cunoașterea literi Scripturii este ceva mort. A fi viu înseamnă a fi născut din nou prin Duhul Sfânt, iar a fi născut din nou înseamnă a avea trăirea lui Isus. Am ascultat astăzi meditații scrise de Nicolae Moldovianu la versetele 29, 30, 31, 32, 33 din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 2.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 Slavă, slavă, fie a cânt Fie domnul pe tatăl meu ce-l fânt. Cântec de iubire, mai din iubire Cântec pentru tine, cânt acum aprins tu mi-ești bucuria, toată bucuria, Tatăl meu din ceruri, sfânt și necuprins. Slavă, slavă, ție-ți cânt cu jar, Ție-n zvorul, nu-i ste de cai. Cântec de iubire, nu mai din iubire, cântec pentru tine, cum acum mapril. Tu ești bucuria, poate bucuria, tatăl meu din ceruri, sfânt cu pril. Slavă, slavă, fii-ți voi cânta! Să-ți măresc prânte, Doamne, slavă ta! Cântec de iubire, nu mai din iubire, cântec pentru tine, cânta acum ma prins. Tu ești bucuria, toată bucuria, tatăl meu din ceuri, sunt cine cu